коли я валюю його віщо розігнати жандармами. Серед таких енергічних міркувань застав пана старосту бурмістр. «Добрий день, пане Россельберг. Що там чувати?» «Дякую, пану старості, все добре». «Що вас приводить до мене, пане Россельберг?» «Маленька просьба, а властиво аж дві». «Ого, сміючись, скрикнув староста, що ж там такого?» Та одна від того бідного Парнаса. Від Мовця так. Ну, чого ж йому треба? Перебіхочора до мене. Знають пан староста, мало не плаче. Пане бурмістру каже, порятуйте, трафився мені добре гешефт. У моїм заїзді мало відбутись зібрання хлопів. Адвокат Шрафалович платив за локаль, а крім того, я числив на дохід. Знають пан староста. «На таким зібранню балакають багато, а від балакання горло засихає, га-га-га, а засохле горло треба промочувати. А у Моця є кілька бочок пива, що воно, признався мені одверто, трошки прикисло. То звичайним гостям годі його давати, але при сій на годі то було би пішло. Ну от він і плаче. Такий гешефт, золотий гешефт, і пан староста не позволяють йому відступити локалю». «І не позволю. Не можу ж я задля мотового скислого пива позволити, щоб мені під носом бутували повід?» «Рація. Цілковита рація. Нехай ідуть на передмістя бунтувати. Що має при притім заробляти?» «На передмістя?» «Ну так. Рафалович уже винаймив шопу якогось передміщанина. Там, надію, зібрання буде менше небезпечне. А мотю може своє пиво виляти зараз... До потоку. Я нічого про жадне зібрання на передмісті не знаю і на жадне таке зібрання не дозволю, мовив староста. Дарують пан староста, але я хотів би висловити просьбу, не свою, а мотиву, з якою прийшов сюди. Як то ще просьбу? Адже ви чули вже? Перепрошаю пана старосту. Я нічого не міг чути, бо ще й не сказав, чого мені треба. «Я просив би, тобто молодь-опарнас через мене просить, щоб пан староста не заказували того зібрання?» «Ага, от чого йому треба?» – скрикнув староста. «Прошу не розуміти мене хибно. Я не прошу, щоб пан староста дозволив зібранню відбутись, що мені до того, чи воно відбудеться чи ні. Та вже пану старості ліпше знати, чи має воно відбутись чи ні. А нам важно тільки те», щоб воно не було заборонене тепер. Як це так? Я не розумію. А то така проста річ. Пан староста заборонять нині у Парнаса? Вони відбудуть його на передмісті. Там вони винаймуть локалю такого, що не побоїться розказу пана старости. Пану старості прийдеться заборонювати ті збори, підуть рекурси, клопоти. І головно, той пан Рафалович усе, що знайде, «Досить часу на телеграфування до намісництва, до міністерства, і готов з того, що зібрання в день такий відбудеться, тільки не у Парнаса, і проти волі пани староста. Ну, все ще ми побачимо, за мовив староста. Я не кажу, що так мусить бути, але сьогодні пан староста не заперечить, що так може бути. А чи не ліпше було б зробити інакше?» коли пан староста не хочуть справді допускати до відбуття зібрання, достати собі попросту на формі, на букві закону. І вірче заповіджене, всі формальності сповнені, добре. Возначений день віче збирається, народ валить до шопи, так і до Парнасової, бо що слати їх на передмістя. Аж тут бух, приходять пан староста з міським будівничим і заявляють, що шопа грозить заваленням і віччя тут відбутись не може. Проти уречення будівничого в цій хвилі неможливий ніякий рекурс. Треба би хіба делегувати спеціальну комісію. Отже, пан староста в повній заслонені від закиду якоїсь самоволі, а зібрані мусять розійтися з довгими носами. А за ким розійдуться? Все вже, мов, так міркує, не буде без того, щоб на потіху не випили і не дали йому заробити дещицю. Г? буркнув староста, слухаючи сей хитрої ради. Це можна слухати, це можна слухати. Справді, це може бути ліпше, ніж вдаватися в гризню відтепер. Нехай собі, пани демагоги, до останньої хвилі потішаються надією. В останній хвилі, як грім упаде на них розчарування, і вони тим певніше потратять голови. Отже, пан староста згоджується не забороняти того зібрання тепер. «Про мене, нехай буде так». Забороню в останній хвилі. Отже, можу сказати Парнасові, щоб узяв назад завдатки від Рафаловича. Нехай бере. Дякую, пану старості. Сердечно дякую. Це була мотива справа, а друга моя, власна. Певно, в справі пропінації. Ні, на мій сором знов політична справа. Яка? Знають, пан староста, у нас незадовго мають бути вибори до кагалу. Та між жидами настало велике невдоволення, роздразнення. Інтриги йдуть, одні проти в'єдних риють. До школи зійдуться, то замість Богу молитись, кричать, сваряться, одні одним пейси та бороди вимикують. О, а я й не чув нічого про це. Ніби до наша хатня справа, а проте до того доходить, що годі дати собі раду. І от між жидами повстала думка «Скликати нам собі таке зібрання, як скликають хлопи». «Що ви, зібрання? Жидівське? скрикнув староста, хапаючись за голову. «Чи світ кінчиться?» «Ні, пане старосто, це ми, кілька нас, думали сюди і туди і придумали, що наліпше буде дати людям виговоритись, що хто має проти кого чи за ким, нехай скаже». «Але ж це нечувана річ, жидівське зібрання», – дивувався староста. «Хлопське також нечувана річ». «І де ж би ви хотіли робити те зібрання? Боюся, щоб у місті вам не наробили заколоту». «О, нехай пан староста не бояться. За спокій, за порядок я ручу, а зібрання скличу до своєї коршми там, геть за містом, за рікою, за мостом, на вигоді». Там возівня велика, від міста далеко, наради можуть бути хоч які голосні, ніхто не почує. І ви не жартуєте, пан Ресельберг? Ви справді хочете скликати жидівське зібрання? Зовсім без жарту. Ось, прошу, ось те подання о дозвіл. І бурмістр подав пану старості, злоджений по аркуш паперу. Староста розгорнув його і перебіг очима. Ахаха, зібрання в справі вибору кагальної старшини. Ну, всього ще не бувало. Але буде. А по що ж далі точки? Політична організація? Економічний стан повіту? Хіба це не обходить жидів? По всім світі про це говорять. А ми мали б і не думати?